ولا قولنا ما كان شيء علس انما امرهم يالله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ان جاء بالحسن فله عشر مثالي ومن جاء بالسيء فلا يزال المستهوا هم لا يظلمون قل انني هداني ربي لنصاب صراط مستقيم دينا قياما ملة ابراهيم حنيف وما كان من المشركين قل ان الصلاة ونسكي ومحيي يوم مات لله رب العالمين لا شريك له وبذالك امرت وانا اول المسلمين قل اغير الله ابي غيره وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزرته الى ربكم مرجوكم فينبئكم ما كنتم فيه الذي أ خلائف الأرض وورع بعضهم فاق بعض درجات الليبواج في مع تكم إن بك سرير لقااب إنه لغفور الرحيم. سورت الانام 200 اولې څه کې یوسل اوله سیاتونو پای کې رد شرکې اعتقادو به جمیع اقسامه او څلور قسمه مشرکینو بیان کړو دا دغه سورت کې پوکل قالو سره درې شته رازونه او دا جوابونه یول زلا دعوت توحید او پاغه دلایلو دا رنګی صورت کې یو مضمون او چاغه د ټریننګ د مبلغ د پاره وو په پا مسلې د توحید به تر هغه پورې قائم او دایمه بیان وکړي چې سو پورې شرک د دې نه ختم شوهنی اولی ساده دې زینا او حساب پدې سکه رد شرک پھیلی کوي ادت پا تحریمات والعباد او دشرک فیلی پومنج میزکی مبلغ تا ٹریننگ ورکی چا حلال خوری حلال مخوری یوصل ات اللہ سمایت دو صورت انام اتم پاری علم بے مخدی وکلو ممازو کی رسم اللہ علیہ ورہی دا سنا چیادکیشنون دا اللہ پائی کے ایتاسو پایاتون دا اللہ یقین کون کی حلال خورې حرامونه ځان بچ کړئ ومالکم الله تاکلوا مما ذکر رسول الله علیها سې دې تاسو را چې نو دا سننه چې یاد کې شنو د الله پابندې وله چې د الله نوم په یاد شي هغه ولې وقد فصلل لكم ما حرم علیکم او تاکي واضح کې تاسو ته الله واضح کړی نو فصله څه مازی مزیده واضح کړي تاسو ته نو پخ کم دی کې واضح کړي چې څنګه مازی روانه نو وي سورته حمایده کې وضاحت کو نو سورته مایده په نزول کې یو سل دولسم نمبر ده او سورته علام په نزول کې او یائم نمبر ده نو دا خو مخ کې راغلي ده او مایده وروسته راغلي ده نو سره غلط او ذات دا سمون نوکری اصل کې وجه داده چې فصله کله کلا صغه ده مازی د مضارع تعبیر کوي په مازی سره ل تحقق دا مزاری صغه وا خو د مضارع تعبیر په مازی سره کړي ده د پاره د مضبوطوالي او ډیرو زینو کې د مضارع نه تعبیر په مازی سره کوي لکه صورتي ها انبیا پاول کې اک تر بل الناس هم نږدې شوی دی دانګي عطا امر الله سورته نه حل پاول کې راغله دې نو کوم دې کې الله حکم راغله عذاب ده دا به شي نو دا غیره تعبیر په مازی سره کړې د پاره ده مضبوطوالی مانادا وقذ فصله تا کې واضح کې الله تاسو ته واضح کې تاسو آزه زونه چې حرام کړی لري پتا سو مګر چې تاسو محتاج شئ خوراک دا غوښته نو خیر دی کم سیس ته خوراک ته محتاج شه او د لوګي ګمړې ګنو کاغینه لغوند خورې نو خیر دی ماخه موږ دا غوښته بیان کړې فمنز تور وغیره باغین کې او یقینا دې خامها ګمرا کې په کولو خواہشاتو په سبب دې اتباع د شیطان لا یزلوونه به هوا ګمررااکې پهپو خوای شاوخواش په سبرانې به غیر علممن بهغیر دللهې شکر ستاخپې په زیاتې کو اونکوبان دی وزرو ظااهره لسمې دایر خواش په چې څ ته خوا شو نو اغمنې و دا خو سرنا روان دی, چسو دی نو او رو ظاهر لسمې او پرې دکارهګونه ظاهره ګنا شرک فعلی چې پستون غوخکاری دا منختي نظرونه شکرانه چې کله پیشکیږي او خلک یې خوړي دا پرې دی الله وې وباتنه او باتن ګنا شرک چې کوم پاکې د کده نو اخو نخکاری او باتن دی بشکا کسانه چې کا سب کوي چې کا سب ګنا لرا شرک یې زرد دې په بل ډول کېشته ده سزا و سبب دای کارونو یک تریفون چې ده جوڑه ده زانه ده زانه جوڑ کری ده و لا تاکلو مخره ده آسنا چه یاد نکلیشنون ده اللہ پاگه بشک ده ده پلید تا کم شیبانه چې زبانم یاد نشی هغه پلید ده اغا مخره او بشک شیطانان خامخا وسوسه چه خلو دوستانو تا نیو جادیلو کوم دیر پاراش جگلو کی تاثرها یرا دا چا حلال کری دی دا چا حرام کری دی ا زمادو کور شیزه او تو حرام نه راوایه وای نتو د الخ ته او ته ولې حرام وي ته تعلقو وی او تا د کمرې او ته وي اب دا چا حرام کړي سړي دا خو ما دا الخ ملګره بیا دا محرمه وا ان اتواتمو انکم لمشرکو نا الله که تاسو اومنل او د دی چاو دا جایز دی کللی نه دی ویلې واینا کلته خوراک خو پرې ده ک اومنل د دی چاو د خوراک دا جایز دی نو انکم نه کوم د مشرکو نه نویقین تاسو به ش مشرکان خا بشی بهشي ګوره دلته کې سور تاقیداد کړي دي ان د تحقیق لپاره کوم زمیر د جمعې وړې د خطاب لمشرکون باندې لام وړې او مشرکون څنګه د جمعې وړې را یقینا تاسو شیخا مخا ټول مشرکان چې څو خبره کوي نو زار تاسو ټول مشرکان یي او ګور طرفونه سرور دی رستو براشی عارف کې مخ کې رستو خيو ګس طرف تا نو سرور تاکیداته وکړه څالو لاره ده حرام وتاتبان دکړي چې دا غوړې حرام دي کده مخینه او ترازه کده شات نه او ترازه کده ختره نه او ترازه او کده ګس طرف نه او ترازه ارباو تا چې راتلل کې نو هغه دربانې او اونو خوره غره ادا وینې خیر دې منګلې خدامه مسلم کړي دې منګلې دعوت را کړي دې منغته خورا اغه خوراق خو پرې دا کتا اومنل چدا جایده مشرک شوی نو چ بیا او ته پړلته وه هدات ولبره سلم صفکی پیر مانکی لري راوې فظا بهو مشرکون والمذبوحاتو میتت ومراته باینم ا لالون مشرک دې اواشې مړه ار او خذا په لالالون کې په اګه جدا داغن اخذ لاله جدا شروع ربی با نکاتا دا کئی دا حوالا پیر بابا دو سواییو سلوی خیم کرده اپن از ما حوالا که د پیر بابا کتاب اغم و این فضا بیوحو مشرکن والمزبوحتو میتتون و امرتو حوبائینا الال اونکه مشرک ده عشی موردار ده او خذا پده سری ده جدا کنیکای تازه نکره او دا غیر نروس رو کمبچین و اغا آرامیان دیمانه داره پیر باباوی او داوی مرد دوروی گناه نه دا چې منخت تو اخری او خوراک خوبری دا کتوی او دا جایز دی نو مشرکی گی نو چې بیاده او دا پلتو و او بیاده مشرکانو پلار شی او دا او تا ناسته اولی دیدی خوالی دیدی و این اتواتموهم انکوم د علوی مفتیانو مولایانو او پدې سیزونو مختلا او وختو دا به خللو دا بسکل چاویلې جو دا شرک نه نه او من کانمیتن فاهینا هو اوس ترغیب ورکو قرآن کریم ته ته په دې داخلك زکه په دې شرک ډوب روان دي چې دې ملي دي د قرآن له مسرنو د توحید له مسرنونو د عمل لینو ایا سوچوم مال په یلم د قران نو ژوند دې کومنګا غللا په یلم د قران حیات لوړ کوم او ګرځوم موږ درا لاله شذې دې پاکه سرا پمن د خلکو کې مثال د پشان دا چا دی چې صفات دا وي پته ورو کې نيوي وتون کې دا نه دا نه وته خلک تیارو کې او پاغه تیارو کې یو کس را پورته شي او رنا بلې کې نہ خلکو منز کے ناستے اور نہ تب او تبلیوت یا رونق خلق روو باشی دارنګی که سکرشیوی کافروتا عمل شتای کی دنیا کې دارنګی ګرزورۍ منګا څنګه ستا دشمنانو پیغمبرا او دارنګی ګرزورۍ منګا پاریوکری کې مشران مشرمان دا خري دغه پاره تدبیرو کی پاک کېږي خلاف دا پرستو هر خري کی موثبر او پای چې په دغې پرسته کو خلاف کوي او تدبیر نه کوي مګر د فلزاونو سره او دینه پوریږي ا د دیندارو لخمله لري دی چې داغه تدبیرات کوي او دا چې کم حالات جوړيږي دبدمل دبدالې دمنګاینو داغه تدبیر نه کوي چې دا رکاو کوي وما يم قرون الا بانفسهم وما يشعرون كلا شدا شدا یتا یونها د حلالو د حرامو نوای چې لم یकीन نکوه تر دې چې راک دې یې مونږ تا په شاندارې چور کرښو پیغامبرانو د الله تا د پوغانو غونډه معجزه او حیا الابه دې منو الله خپوی کمځه کې چیک ګرځي خپل پیغامات دا الله خپوی چې په کمځه کې خپل رسالت چاله ور کوي زردې او بل شي آګا سان وتا چې جرم یې کړو سغالو آ پنیز الله اوازه سخته به ماکانو سبب دای چې یو چې کوم تدبیر کاو کا آ سوچو غالي الله چلار سم کیا وتا نو فراغ عزیز سینا د اسلام مان نو اسلام تا قبل اول د اسلام تا چا به چې د خیر اراده وکي نو دا غا سینا اسلام ته کولاږي یوسع قلبه للتوحید والایمان فراغ کې اواز سوچو غالي گمراه کوله نو ګرځي څنګه دا تنگ سخت دا گویا کته ویلې خېږي بڑا او چې په چا باندې دین نه غاړي نو پاغت دین کار دوم نسخت ګلان کی لیکه اسمان ته خطر ګلان او زه به اسپیالیز لازم او دورو وه بکېلم دا ابو د چاپلکی نې زسړیا هغه را ګارنيش تیل تل بندي منګایدا کریانه چې کبیو نمزینو هغه یو په ډبل اخري پیسې دېږي خرچم کیږي یا خنیم د سوق بزی مالا پرې دا چې پړس خنرينو پاو دا ګران شو او چې سات مالا یو په ډبل خرچا وکوم جو ثواب مې ډیر شي اویځه مالا ثواب مې ډیر کیږي چې څومره کલાક وینو ثواب لرمه قزا دې کافی ادب وې زم د وخت وباسې ګم قزالیک یعجل الله رسال الذين لا یؤمنون دا لنګی ګرځی الله په دې تی موږ دې لیک او شیخو قرآن دا ل سوابه د پنځین نه برابرانو توډیری د برابرته و سار چهارال ګرځو زراوان په یازه فدې روډ باندې لماتہ دا خبره مکه ته شو ميدان موږ سفر لیک نو شو کوله او شیخه په تعالی الله رحمتنوری تاسو ورو قربانی دیند پارا کړیو کزاری کا هم دارنگی پاغه بندو انو خو عام بندی زفر مو خونی اونو عام بندی دارنگی گردی اللہ پلیتی پاکستانو چی مان نروری و آزا سراط و ربی که مستقیمان دا لا در استاد نیغا دا استاد رب نیغالار دا قرآن نو په نیغالار پسروان شا روستو ای خدا واجه کری منگ دلائل دا شکم دا پارا چی نچیاتو پان قبل ایم لهم الاله کوړه سلامتی یادې پنځه لابد دی باندې جنتون وي او د الله دوسه دی د پاج د کوم مملکې یومایا شوروهم جمعا او ذکر یومایا یاده کا او چرته پورته بکېد خلکو له ټول قیامت کې دا ټول خلک به الله را پورته کی او وای او ټول بیا د جنات او داسې د نبرې د ظالمم دا به زه ټوټو مرد دا کرپشن هو دا مزید ظلمونه به کوما نه یو ظلم پورته کیږي دا الله میدان کې به ودریږي دا هو حدا زما او ست عدالتونه دي پیسې ورکاو مزید اخلاص به دا الله عدالت د انصاف لري ښا یا ما شل جنو ټولګي د جناتن پاوو مستی ديږي قد استكثرت مینه انسان تاکي زیاد کړی تاسو د انسانان گمراه نو وقالو لیاه هم وایبا دوستان دا د انسانانو نه از منګرابا از منګرابا فداګسوا باو زمنګ په بازو او د سېدرو من ډېټس پریا اتا چې مو کړ کړو تا زمنګ د پاره او بو یالله زه تاسو دې مې شبې په دې کې مگرابا چې خو غښې د الله زیاته ولدا زابو بشکرب صالح حکمت والا پویا وګوره فداګس ته وا قدس تک سرتمه انسان دګلو تاسو د انسانانو گمراه او جناتو بایوانو تاسو خټې انسانانو کې گمراه کړیو او تاسو फायदा غستې و بازو په بازو د فیده د جناتو فیده د انسانانو ثواب چې د یو بل له فائدې غستې फायदा د جناتو داوا وا چې جناتو به وي چمنتا اله وي دا انسانان منګ تاسوې مددګاران وي او زمنګ تابيري منګ چې څو ته کول دي زمنګ خبره مانی جنات او دا فیضا غشتوا چې انسانانو د خپل ځان تابې او انسانانو با جنات او تسوي الیاو او د خلقو فیضا داوا چې انسانانو با دا فیضا غستا چیدی مرہ زمان کار پی کی گی نو منگی سکو زمان کار کېږي نو کار سنگئی زمان کار پی کی گی یاو بو ایک کار میکی گی او بولوی زمان تابدار دی حدیث کلازی محمد بن حشام اغوی صاحب القلبی شیخ القرآن مولانا محمد طائر رحم الله دا واقعہ علی ارفان کتاب کے نقل کر دا حدیث ا هغه زې یو زل د پلاسر روانو ما پلاړه کې زمنګا د یو شپل کې سره شپرا له ګډب سره شپچلاله شپنی مې د اورن سره دا نو دا غو په ګډ یو شر مخراي نو دا غد ګډونه یو ګډه اوچا نو هغه شپونکی आवाज او کيا کبیر الوادي جار او د کندی ذمہ دار د خپل گاونډي امداد دیوګه بس اغه شرم اگر د کندن आवाज شو یا سرحان ارسلوه دا کندن لری نه شو یا سرحان ارسلوه سرحان د زمری لقب او زمری خپل دا ګډوري دیل سمو آئیم اگو دور پری او شر بخنوان شو آغاوی مده حیدان شو ما ما تا پوسو که دا دیش پونکینا چه دا سه چلو د تاسو وی وا کندنا دا آواز دا شو دا سه چل لی نکه موت او خو ناشناو و مو موت او خو پتا نو وی چه ده کندی زیموار ده پا ده کنده که آو ده ده سهراؤ ده کنده مشر ده حر میاش کې منږ ده آغا پنونبانه یا منخ تا پیشکو پا ده گردو که یا گرد منگ ده میاش ده پا منخ تا که ده آغا پنونبانه پیشکو ولی چه ده آغا سه شرمخان رازی اوز منگ ده گرده آغا بچ که من غغا ته وازو کې یې د کندی زموارا آغا آغا زين رامدت کی سرعان دا غا غا جنرمه د تشي اوازو کې ځل سران ګډه پرې ده دا ځکه موږ دا غه فونم باندې منښت اورکو په میاش کې یوځل که چیرته موږ دا منښت ورو نکو نبي اعظم ګډې نه پاتې کیږي خو منګللو واپس حضرت صلى الله عليه وسلم سلام مګ نبي عليه السلام دا, دا واقعي بيان کا چې پیغمبر موږ دا څه حالت جوړو نو نبي عليه السلام چې داتوه شيطانان دي یو د ځان شر مخ کی او بل د ځان د کندی ذمہوار جوړ کی دا دونه شيطانان او په دې طریقه باندې خلک ګمرا کوي او چې هغه شرمخ مخ کما کړه نو وروا اواغه پری خدا حدیث کې راځي ولم تشبه قدما ارته ست تکلیف هم نور رسیدلې سزا هم زکتیو زناور یو شیونې سي نو تدالو اثر خپي کنه نو پغه ګډور د داري اثر نو بالکل رو سلامتو نبی عليه السلام ته وی چې دا شرمخ نه دي دا شیطان دی یو د زانه شرمخ جوړ کی او بل د زانه ګډور جوړه کی او بل د زانه اځه کده आवाजو کی دا شیطان د په دې طریقه خلګو د شیطان د مختلف طریقې لري د خلکو د گمراه کولو لپاره مخکمه یو واقعیا بیان کړه و د شمسودین ابن بطوطه چا کتاب لیکله رحله تلنزار او هغه پای کتاب کې لیکلي په 725 کې د هند دنجین روان شو او د ټولو دنیا سیاحت یې کړی شپک درشکار کی آغا ټول دنیا سیاحت کړي شپک درشکار کی آغا چکر ټول دنیا والے پای کتاب کی آغا هر ملک حالت بیانے چون کی په هندستان کې او کال چیف جسٹس پاتیشر قاضی و قزات ها ها دارانګه ارزه تا جزيرو تا لږه دا شاو کونو او زیاده زبیر ریاض هاګرذی so اغم سیاحت کوي د اړ ملک حالات هغه ګوري او هغه نتور کوي هغه خبره راځنه ور کوي زینخی چې دې دې کې داشو دې کې دا دې کې داشو وي او غالبن چې د قران حافظ هم دې ځکه چې قران متیاده دا غي موقيم مناسب اغیاتو نوموي بیا وي په یمن ته ترېو ملک سبا کې دازې د بلکیس دازې د دې کې داغه پارلیمنت هاوس وو دا د دې کې د سليمان عليه السلام چې کمځه کې قیلوا او غلې جمع کړوا هغه زین اوسم صحه د پوری آباد دي هغه خی با کیدا کچه نه خی دا رنګ هغه په خيچ په کمځه کې دریای نیل چا فرون دوبشه او غزاینهخه پورا اګه ډیټیل صدا غزاینهخه یو غایتونه وي نو دا چا یو خپل یو سوچي دام که په دې نه کې چې خلک خبر شي د تاریخي زینو دام ز سواب یو کار دی ناګه دا کار کول نو هغه وي هغه وي 2000 جزيري سمندر کې دي 2000 جزيري د سمندر کې بهرال اکثر دنیا کې تللی راغه وی زلاله ما تا یو جزیره ته هندستان نه وادم کړي ها اوه کاله قاضی و قضا ته په هندستان کې پادشه وی یو جزیره دلالم نو پاغه جزیره کې ټول خلق مسلمانانو ما ته پوزو کې دې جزیره ته ګورو د دې اسلام ته ګورو ودا سره نو یا غې ماتوی چې ته لال شاه دی جزيري قاضي دی اګه ته پوسو کوم معلومات نشته زلالم قاضي صاحب سره نو ماته قاضي وی چمنګا مسلمانان شيو دلته په دویم صدې کې یو عالم راغله او احمد اوغا خوڅو اوغا عالمو تجارتیمو نو د جزيري ته په تور تجارت راغله تجارت د پاړه نو دل ته د يوي بوري سره شپړاله دا پوجا الله م مسلمانان کړي يو چې هغه څنګه دعوت موږ ته پیش کړو په هغه طریقه ټول جزيره مسلمانه شوي دا نو بوري سره شپړاله نو چې شپړاله د بوري سره نو د هغه بوري پریشان او نو شیخ احمد و توی بری خفی وی ایسی وی نه نه ما توایا سچان خوشتا وی چل داده چنن زما یوالور دا صرف یوالور می دا آودا با نن را نزی نوز پده خف پاییم وی دا سنگ بزی واده ده واده نه ده اصر وجد داده دا چیز منگا ده جزیری کی نمبروار ده هر کورنا می آشک یوزل یو, یو جنهی شال الیوه شیلہ کپشان د ناوې د زیوراتو ډکه د بادشاه کسار نازی او د سمندر غارې لوړی او بیا په شهر د دې اډو کې لوړی او ځکه به خخای لوز په دې خپایم چدا یا ولولم دا به بیاوازه پاتې شمه هاوی ما چدا ولې کوي وې دا زمونږ د دې جزيري په منګه نظر دې ګمګ <مانگ> داو نوکو پار امیاشک غنا یو جنې منګه ونیږي ګو د سمندر غاړو دانو مون سمندر اوچتیږي مون باندې سمندر روري نو نمبروار نن زمان نمبر برځ دن خام خامه پولیس راځي او جماعت ور به اوچتای ها او ما چاګي ګوري و جنہ ګوري نه ځکه چې دا خورڅه کې پټي زیورات دي شالي کپريارڅه کې او ما چداسه وکا چې ما اويچنا تملمې ومات چوپه تملمسګه بس نه نفسه چکه خنن به ما سره دا کار کوي ساجني به بچش که ځي جمعه او کاراجو خوځک لګ شومه نو هغه پروګرام د جنوی هغه ټول ماتو کو او چون کې دا هو هو کوسومو ګریم نو نوزو چې دا بادشاه کسان دا نوزي وشکلم ما زیو شکم د سمندر غاله لې یو لمه او دوی واپس راځل که زه اولته به سکه تیدنه او هو په پاک په لباس شالونو کې او ارزه کې به بندو سمندر غالي تیزه کې خودمه او دوی واپس رالن چه دا په ناشو نماز سره نکلو سمندر کې می آیت می او د سکو او د راکا ته منو کو او یو لیکیر می چاپیره را کته ځان نه یو ډیره په شکل کمانس کې کیناستې یم او هغه حافظی قرانو احمد ما قران شروع کو چې قران مې شروع کو ذکر اسکار کوم قران وېما چې شپنی مینه اخوا شو څکه رال چار چاپه او غېسره ورونه دي ور او ما باندې حمله کوي پښتد دیری دی تذالذ کیګو په شا تنبیه کیږي شدا نذ کیګو په شا ورځيږي اغه اوځ خپل ذکر کوم علمې ما خداغه کړ خې دن نه دنه نشی راتله د قران ډوره زور دی ها سارچو شه غیب شو بیا دلته ما خپل ذکر اسکار کاو ها نو چې سارچو شو د بادشاه کسان به اوس راځي کنه ما به پورته کړې اډوکی بوري زناسته ما ما ته وته څه کې دلته کې ما تاسو به ګاراو سم و چې هغه ته وی کله ته زه وو کوجدازه بادشاہ سره پیشه ما ری دا خاله بادشاہ سره زه پوهد ما اې ته وی جده موږ به گاول نو خپل موږ ډوکی ورو انسان دی محفوظ دی بادشاہ ته جزيري وتوي ته څنګه بچوي وی ج موږ مسلمانانو موږ ته الله قران ورایه غره چې سو قران وې نو پاګه بغیر سيزو ن نه کوي دا جنادی شیطانان دی بتاسو مسلط دی اساسو خدی خرابی کری دی. ها اوے خاو یا بادشاہ او توی تب تبل میاش ته ل بیا پادشا من بتاس زدا کرکو ک بچوی زو زماټو ل جزیره به ایران به او مسلمانی کی وستا خبره بمنو اڑے لا خلا روند خو نه څو والی دوستو کی سرو اخو وځی هغه تجارتې مرصله کا او میاش اسارشه بیا لا ټیم چدارې نو بیا خو اګه ځینته او اګه شالو له ایوت سره څنګه دا هغه یو پروگرامو هغه هغه ਸੰبالي کده سمندر غلې بیا یوړو دوی واپس را ل تاغه ما او د سکو دغه کاته منلو کو ځان بیا کړ خچا پیرا کړه او دیره شکل کیناسه د قرآن مشورو کو وچلهګه تیارو لري دا دو وخت نه بېمانه راال او ورونو لاس کې ورسره دی ورونه دی اوسه چا پیره مابه نه حمله کې په شاته تنبيه ډیر زیا تهزه سره چې کله سال تیار ختمه دا ورناله گیدا وشي احمدا چېغه تی وتا چې تازه مونږ جزيره بچا کلا ډیر نقصان دی او ټول خلق جزيره مسلمانان شي 아이و چېغه تی وتا او لا دغیب شو صاحب دې بادشاہ کسان سان زیب ابوظلمہ بادشاہ سره حاضر شوم بادشاہ وی ما ته کریم ووایا کریم ویلا او ټولې جزيره کې بادشاہ اعلان د اسلامو کو او هغه جزيره کې خيستګرد جماعت جوړ شو جامع مسجد او هغه تینوم کې خدا مسجد شیخ احمد نو کار د حق پروستو دی قذا ما اوته زسريزه تجارت ته راغلي مو سونا برا کي زمياش مي ساره ها نه نه داغ خلکو کار دا اونن کي شرامت نه وو نو دښت نو سونو کي سونا خلک اغه مسلمانان پیدا هي مسلمان بچي بیا مسلماناني ابيا کا پهلانديږي نه پوس نو کار دا سه فېدي بېمان اوسموي الک افلان داشه دوشو پلاني زکه او په ما پېريان دي او داديو او پلان ک راله مله رالی چې فللید دی کې د دا مخ یو زنګه او د ته دا د واورې یو ځای کې د راغ چېزهه پلانې یم پان که د خیر خبرې د نه کوله دا فرشتهوه تا تلار خو دله لا د نه ګړه وړه شوي ده. تکې شوي دووبو بندوب دا به فرشتی او کزه پلانې پیرلی مو پانې ویلیم او د غرتېلارې دته ل کې چړی نو دا سر. دا شیطان به یوه به ودارنه منخه کله به اضاف ولیم پلانې بابای مکنر اور وسې دمغه تاسو دا که نشو ګورځو خلانه ولیمه پلانې پیریمه هو دا وبوادا دا وکړه دا شیطانان یو په دی طریقه باندې خلک ګمرا کوي ها ها وکذا الکا نو ولی باز الظالمین باز ان چې پتا کوله راځي نو ته به آیاتو کرسی ډیر کله کله د شپې راځي چې سړی نوي نوي دا خبرې واوري او توبو وباسي نو 파غه کړه دا هر به کوي راځي وي ته ګټه نمنې ته پن نمنه تبلانه ولي نمنه شیطان خپل د شپې بیا کوي کړه کړه راځي نو ته لا حول ولا قوه دی لا حول ولا قوه لا حول ولا قوه الله بالايات القرسی وایا وکذالک تولي بعض الظالمین بعضا دارنګې آلومون بازارمان بازو تھا په سبب دای چې دې کسب کوي او ټولګي د جناتو حدا راځي د ځانې کله یو شجور کړي یو کله بل شي کاکا صاحب نه برا یو غټو وا پاجې کې یو پیر پاتیکې ته قطب الدین شیخ القرآن الله دې په رحمتونو ورېګي مولانا محمد طاهر رحم الله وای ما په شی muridar ورېګا جزما muridsha ګنی دا بو کوم دا بو کوم هیو په دا او ما ته ویچا راکه مانه قدار کین ز خپل کار کوم پښېب تدوي وای چې ما سره مچېړه غنی بیا به حزب خپل رب ته وې مونږ خیر خپل راځي بیا راوړېګو خپل راځي بیا راوړېګو ها زه چې تنگ شوم ته تنگ لمه او ما خپل رب دوی چې الله ته اوس خپل ماامله وکا ما خپل کار نو باسي چې کې دا پولیس پا غزیبانی چاپا اوالاو اغیق گرفتار کا اواغا د بن ملک ایجنټو ایجنٹی کوله د پیری په شکل بانی لار گرفتار ایکو غیبی کے چردہ ماتا کسانی ہو جا ہو غیب شوی مہل زمان رب سر چیری مولتی ہونا ماتا سنگو بیگا دا شپی دواؤ تا سار پی چاپا اوالے شوی او دا غزیبانی لڑکو غیبی کو دا اللہ صدا نو کله سے کلکل دا سمک شیطانان ها <حا>, دلته کوي زمنګ دې کړی کې ها دا کې یو پیر پیدا شوی بل دین راغلی و نو یو زیر murid راولې کا چې زمنګ پیر سه بوې ګوره زم ما murid شه خبره مانا دا وکړه بل پیر ما چا کم ما سوالې زمونږ سره یې ما زغ خپل کار کوه فلکانه مو بزوي نه پیر سه بوې چې بیا بیا وې ما چاډه کم اصله مشره ده به خپل دوستاو خپل رابطہ خبره وکم نو بیا بهږه نه پته پتن لګي دا سه تعلق ها دا د الله سره نو چې بلځمه قتل زګار کی ناس تم اصلم دال نه مخک هغه هغه موریدوی چې موږ سره بچیسکه ځکه شاته لمن نو ونه ما چې خیالو کوه هغه موریدو چې ما په سبهه دال لګي ما چې دلته سکه وی چې پیټ سه برا سره دای کنه تو سه و چې اوس ما چې وی جی هغه زینا خبره خلکو زمنګ نارسه وتوخټو له په پته پویو نو شو پرسیو چې راز اوسم تبا کې داخله و نو اوس مون بل خوراوانه ما چې هغه زه پاده شه او یما چې لکه دغه زه وتوخټو لې هغه ما ویله به دا دوا کړو نو ټیم په کلان دی شو ولی ما چې تازه څنګه ما دا ته معلومې چې زه ما د نفسه ما چېړې ها یو اره يم دل بیا مهلت دن د حق پروستو سره چېلل خنيدي حافظ دین والا وسره نو دا شیطانان راځي قسمه قسم په انسانانو کمی ميو په جناتو کې ميري مګر دا خاص خلکو ته چې د حق پروستو سره او د قران والا وسره چېړي ګوره دا د خاص زم ما ګنده خلکو نه نو ماضي په شوي او نه بیا شوی ماضي بشوي بیا دا سه طرف ته لوښوي چې اور په ته بنلږه درې یا ماشل <سؤال> جنول ان شاء الله میاتکم رسول منکم او تول بیا د جناتو انسانانو انی راغلی تاسو د رسولان انبیا خپله ځانه پیران جوړیدای شيطانان خدای ځانه پیران جوړکې د ځانه منجوران جوړکې د ځانه مریدان جوړکې علم یاتکم رسول منکم ان او راغلی تاسو سم بیا تاسو د جنسنا چبیان کړی وې په تاسو آیاتو نزما یې رولې وې تاسو رالقه ایومکم د پېښې د لرځ تاسو نه چې زادہ قالو وایي د شېن ناګو وایي کوم په قانون باندې واغره ته مول حياته دنیا دوکړې دی لراجوند د دنیا او گوایي به کړي په خلانو چې بشک هو دي کافران ذالیکا علم یک ربک مولک القراب ظلمن دابیا صدام بیاو د دې نه 파ړو چې نه دبстаў هلاکون کې دی, دی, دی, دی, دی یو کړي سبب فسبد ظلم باندې بې د لګلو د انبيانو الله ظلم نکي چې پیغمبر اونلېږي دا غه هلاکې نه نه پیغمبر ته اولېږي بیان او تو کیو چې دا غه نه پسغې ظلم کینو بې هلاکې واولو غافل اون چې ویال دا غه نه خبر پنا خبره حالت کې الله سخن نيسي ځکه دا الله وعده ده و ما کنا معذبينا حدد نه پس رسولا منگا نئی لیگو از آبور کونکی قوم تا تر دی چې منگو لیگو اگه تا یو پیغمبر پیغمبرو لیگی او چه سرد پیغمبر, پیغمبر, پیغمبر ناغی ظلم جاتے شروع کنو بیائی نیسی او رسول عام دي د انبیاء بانیم اطلاع کی گی و پا مبلغ پاک پرستم کی د دا پارا دا هر یو عامل دا دا حسن آچی آگی کم عمل کریں او نو د عرب سا نا خبر دا آگی نا چه دا اکم عمل کریں عب سااره ب پرووا خاون د میره د دنا ک خوو غشی تاسو د مخد منک نه و, و تخلیف من بعدې کوم مع شاب او پاتې ب کېرووستاسوناه چې خو غشي دله کامانشا کوم منزور تقومېنا خرین لکه څنګه چې پیدا کلوی تاسو د اولات کومبلله اسبات د خیامت. بېشکه چې تاسو وروه د کوليجی خامخاغه ادارتون کېونه به تاسو نه تازه خلاصیدونکو د الله نه. ستاسو تقریر اخیری بدایو اې زموږ قوم عمل کوي پخپل طبیعت پخپل خیال به شکه ز عمل کوي انکه موږ پخپل بیان زده پوره بشه تاسو پات چې شی باغ له لاندې اخر چې شاندارې ناکامۍ گزارمان وجعلوا للایم مازر امر الحرس ولا من سیبا وس بیان کې رد نظر نیاس چې د بلچا پونوم باندې تخت مور کوي د ملچا پونوم شکرانه ممه نه پیسې او سسخه وګورځو د مشرکینو خاصه لا لا اسنه چې پیدا کړی الله د فسنونه ولنامی او د ډنګډونه نصیبن برخداري په فسنونو کې څه مقرره کړي وي په زناورو کې څه مقرره رفقادو وبمشرکین ھاذا لله بضمم دایسا دلته دا په خیالو په ګومان د یو داد په دشرکا او زمنګرا ګورا چې کله به غلا سمبال کړه نو پد درمن کبه غلا نیمخړه پلایسه به جدا کړه زکات به جدا کړه د خپل پیر فقیر منجور فون باندې به سه جدا کړه یور دېره بدالا او د زکاتای بل ډېرې دېره بدن جوړا د پیرانو نک چرتا د الله دې سینبا ششه راغه د من جوړا د پیرانو تا و خير دې الله صبر کړي خیر دی کراغې نه کم یوشي رو ک چرتا د من جوړا د پیرانو دې سینبا د الله دې ته یو شه و <خرج> <سؤال> الله غفور رحیم دی الله گزاره کې هو غړي پیر فقیر گزاره نکي نو هغه به زروه وس او د پیر فقیر د اسی سره به کې هو دا ظلم نو وما کانل شرکایم فلا یسلو ال الله لوکه مې ساحا چا و مو کرش و د پار د دا شرکاو دای نو ویدان لسی ګل الله اسی ده الله تا هغه نه سیکنی جوځي کې او هغه سه چاغب یو دا الله ز پاره و نو دا یو چې کیږي رسېګی شو راکا او برا خدارو دا غیتا خیر دې غردی الله تعالی سره خبره نه دا خو کد پیټو فقین نه اسلام سره شنو هغه بیا نقصان دې ډېر بده اچ کوم فیصله کې دې تقسیم کې دا دا ار چاغ فدی خپلې سیوي ا من جوړران په نومونو باندې سیمو مقرره کړې وي د پیلانو د میاګانو د سیدانو دا چر خپل پلی او کلی تقسیم کړیو دا کلی بستای دا به د فلانی دا لاقه بستای دا به با دفلانی او یوسم اشنغر کې باج علاقې د دې خلقځی او خپلې سيده غزينې وروړي دا غوند به سمبال کړه او ګوره پیرسه بلای دا غاله کې چکه له بغلا او شوا پر شوا نو بیا بیابی خرکی دا سی غلامان کڑیو ویلی که پیر سی نو چاگه به ها معمولی توفا مولی سی اپنی جمعات که ورکڑا سا معمولی گونده که چیوش بلشه داوان مولی سی اپنی مولی سی بایلاو نوکو ویلی که خبری که پیر سی برا گره ری گره قدر یو کئی دکا آل دا هوا گره خنخوا که کڑی وکڑا پو خوابا چه کم دکاندار چونده ایو چونگ ورکا هم باشونده اغا دکان نبخل کو سودا کولا وی ویلک افرانه منگل چونگ ای را کئیگه نا من دو بی کلی رو دا خونده اغا دا اغای پیسه بیده کٹ کرده منگ پره ماشوما جی وشه بی را که منگ بیر اغا دکان تزویده ای کسا ورکای نو اغا با حفدی تیر قیم ریان رضا کرده لیکا همولی سبا ایجنطو که هدا رانجو والا <سؤال> بگرزيدو رانجه به خرصول مولانا سی استاد داړي خپل رانجه دی وه که سګل توریکم ناغه له به سره تورکړي ته دیتو به غماشه الکړي خپل رانجو رانجو بابا هغه دا وایي ښا رانجو واه وانه به رانجه ټول د بسګ سره کې سره تورش یو ټول رانجه به له وختل اچھا سوک بذا صداغه الک افلاله راغل ډېر ها سوداخر سیدا ګور جنټو د پیرانو ایجنټو ایجنټي به کولا د رنجو والو د تیلو والو د阿里و سې دې جنټو په شه هغه د بل کار نو بغې دې جنټای نه اوس دا ده الله دې زمو په حال راهم کی دا الک خپلانه او فلالې جمعات کې بدا ایجنټیانه کوي اغه عبد عبد مبارک د امام ابو حنیفر احمد اللہ علیہ مشعور شاگرد ایک سو اسی کیو فات تے خط لکلے ہو اسماعیل ابن علیہ تا دا میدان جنگ نا آو وزیر مالو وزیر خزانه وزیر مالو نو آغا او تا خط لکلے ہو یا جائل العلم لہو بازین یستادو بہی اموال المساکین علم دی باس کو او د خلکو مولنه پی غونډه پوه شي ها او دا اووی ا نه روایتو کافی ما مزا عن ابن نعون وابن سيرين سشو ستاره روایتونه شتابه بیانول طالبانو ته بده بیانول چې ناخارا په مخلوق کې دا عالم نه بل عالم نشته چاغه بغیر د ضرورت د موتبرو د بادشاہانو د وزیرانو زله روان او اسپاق پلال تناسی ده بادشان و سراس و شو اغای روایتو نا پوشی او تا خوامنگ تا داوی داوی ناو دا نوچارا کرا خط او کتی دا حانو پجلاشو فبکا و استعفا او استعفای ورکلا وی زمان ملگری ما تا خستخطی کری دا کار خدا نو دا مولا کار خدا وی دا کوه ستا دا کار داو چدې قران او سنت خلق تیار کا د خلک خداقدي اسلام او کا ادمالو کا قران او غیا دین او غیا نو چاې جنټیکول او چا منبري کول او چا وزارتونه کول دې کې غزا یو اسماعیل ابن ولي او راا یو پخپل ت دس و تدریس باندې بیا کیناسته دا د لولو علماو چې کله اغه تا او مسله سې معلومه شوي اغه دنیا له بیا الله تورت ملک آغا زمانی و بادشای و بادشای. او ملک العلماء دا زمانہي د علماء او بادشاه او بادشاه اوغا دی لوی سړیو د دنیا د دین پستابان دی ها او داغا خزه توفاه د بادشاه لوروا ها د اغا سمرقندی جزاق لوروه توفاه اوغا د خپل لور ونو باندې کتاب نکله او سلوجو دغه توفاه داغه نو موده شامی کی راضی دی مونیا که راضی کنه قذاف التوفاه قذاف التوفاه ته حواله چ پیش کئ د توفې نو مراد هغه توفاه سلور جنده سمرقندې هاو پاغه زماله کې د فقې آد احناف او بهترین کتابونه د فقې یو دا غا مبسود تے یوفت القدیر دے یو نصبر دا آیا دا دا دری بہترین دے یوفت که البدایا و سنایا اتجل دا د علامہ کسانی دا بهترین کتاب دی دا علامہ کسانی ملک العلماء چلی کرے دے نو آغا لور سمرکندی بانے خط علیمو کو تغفہ وېدا بازار چې د اور قوم چې خالي د زمانه چې داغه نه بلو چت عالم نه ته په څېر او اغه زمانه کې لقب داغه ملک العلماء د بادشاه د علماو د زمانه او نو سمرقندي خپل لورو توفاه علامه اغه ملک العلماء لور کړه او داغه زمانه دادرې لوی خلکو سمرقندي توفاه داغل او داغه اعظم علامه کاشانی چې په دا, دا علاقه کې به دادری توفی دادری فتوی چې دچا دڅختونو به په فتوره دا دادری نو نه به نه منزوري ده او چې دادری کسانو فتوبه په کومه مساله باندې نو نه به لقام کې منزوري ده چې رد نشو کولې یو د ملک العلماء یو دغه د خزه توفی او یو دغه د ها سر بابا چاغا ها سمرقندۍ هزکا چه کاسان کاسان دا اغلاقی سرا خواکی یوزیو دا بخارا سره کاسان بدخشان کنعان دا غلاقی وی دا سیدون کې و نو کاسانی عالمو او توفیو لا خزا که خزی ورکڑیو لا سمرکندی یوزن حج دا تریا چه حج دا نو ملک الروم سره ملاغ شوئے و بادشاہ ذو روم تپوسی تکڑے ہو آتا خو پیجاج دا خو آغا عالم چھ ملاقاتو شو تھا آغای مانا خو دے پلاس را کرے اغزا سخ پل وطن تبو تو وراشا تب روم کی قاجل قضا تی چیف جسٹس بھائی نو چاہتا قضا ملاغی دنو بس اغلال انسان دے نو اغاور چې زما زماغو بال بچ دے پک آسان کی او ڈیلوی ا بي بي مي دا بشمي دا ويس پروانای پس به گاډو لږه هغه بخپه دای کړه وله عزت کې اغه چې حلال تل تر څور کړو کوړو بنگلا ارس راخه تلګو او ګا لی ورکو چې دا به زما خزې دا ورکې خزې ته خدي کله او چې ته یې س راز او مال بادشاہ دی لوی زیرا کو لوی مقام قاضی القضاته کم او توفته او فاونو داسه خضر الله دار دا چا نصیب کی غنا دیندار زنه ناچای خطو دی دو او وی دا, دا خپل خاون د ملک العلماء وی واپس او خط الیکو او استانہ د بادشاہ په دربار کې د فقهيولو یو مسله یې له شوې ته بادشاہ ته ورسې وی چې د خضر سفر وځه هغه چا سره کیږي چدا چاڅوې نکاح نسې کیږي ها نو دا چا چې کوم ما په زداري کې ټول ځو ما نکاح سې دا چا سره سفر کوي چې دا غې سره نکاح نکي دا غو ټوله دا غې چې دا غو ما نکاح سې سره زمما سفر جائز دي ها او چې ډېر وخت یې نه بیا به مرافقه یې لې شداد سو وکړو په دې لب وکړو مرافقه لوې مسئله اګار وینځې وینځه تاسو لار شي او زما ما خاون ته د خط ورکي نو بیا چې څه فیصله وکړو بیا واغښې کوو چا خاطر د توفه ول خاون ته ک ملک العلماء علما کسان لیدا چا خاطر ګلاو کو فبک واستافاجلل اته مبارک باد دي استاد مبارک شه ز خپل وطن ته زم ما ماته خځه خسته خط وکړي رښتیا بدلغه واخ کی زمامله د فقې لو یا مساله یې نو چې زمي عاشق د کال تیروه په دې پارلیمنت اوس کې زمامله ټونه فقې ری شي اول خودینو دې نو چې دا غزاله څوک لا دې پارلیمنت اوس دا غار صحیح ریږي دا ته مت مکوا چې دا عالم دې دا مولا چې دا غزاته مولا اورو چې دا غار صحیح ریږي وروغه دا ګوره د تاریخ غواده وشتانه په د باکشا پرځکي او په پاتې کېدو کې د فقيه او نورو مسله یې راشو نو که در شمه او وخت یې نیږه نو زموږ ستمدو بار څخه یې ورشي بیا او آپس راغې اخپل کاسان تبیا اخپل دس مسلو باندې کې ناسره استفاقاله ور کړې ان استفاقانه سو کړې یو ني می چای کې غیرت وي نو غواړی وایم دا خودی پی که کفارت کوي که عوام چغیویو که جاریو که مرگیو منسکو دا خدا علماء و کارو چاغی دیسی زنو تا آغی خیراباد ویرهو و جعلو للہ محمیم سا اما نو دا ایسی آغی مقرد کروی خبرن مولی سے چې چو مولی سے با پا جمعات کی جن دے پاردی جن دے ایجنٹی کے دے و سندہ کسان و مزکی ایجنٹی یو رزا کوي بل دا او بل رزا کوي بل او بيغه مشي مرا کار بچلو په شریکه کې خير يردې کې دا مسله وي وکذا الک ازینا لکسین من مشرکین قد اولاد امام دا دنګي خسکړي روتا مشرکین او دا ولادت ده چاو ته خسته کړی شورا کاوم مدرګارانو دا غي اوسم دیر خلک بچي وجل یو خو په تعلیم نه کوي نو چې تعلیم یې په اونکو نو بچي ته قتل کنو دنیایي او دینی تعلیم یو چې بچې ته چال په نوزو ریاس کې جنۍ ورکړه دا نظر په خو اوسم دی کلی کې ډېری جنکې په نظر کې ورکړې او دا هغه اوس نه یاګالي دي ها اواغه هدا سے عادت دی. تو مو خو ته رسیدلې ما نړۍ ته په اوسو کې موږ نو نظر کې شو موږ سره بس کیږي زموږ سه حیثیت دا سه حالت نو چپا نظر نیاز کې بيوان کړي نو دا غسه کارو چې هغه تعلیم کاو دا غسه کارو چې هغه په خرچه کولې نو دا خپل اولاد ته لو نو ها شرکاو وېره کدا کارو شنو میاسه بودو سر سر په نومو په پلانې په نومبا ساز زده په نومبا څور کومه دا څور دا نظر نه وي خالق اسنګ چی شیګان دی ودا حسن او د حسین په نومبا لزان تکي او ځاون نناره په دې پندې راجا بازار کې یو alterations مونږ ندی په دې حسن او حسين چې کوم بیا شي عاشوره کې هانوزان ته هغه زنجیران نیولی کې می سوني وکړو پخک نه نه کړو نو یو چاړه د واغ استیدا بچي ونی دا بچي ده حسن په نوم باندې یا لالم ډېر خسته اوره خلید زرغونی وداستا یو واجب بچی خو نه دی خاوندې وې زمام دی وي مکه وګوره که بیا به خپای چې اهو بس ګړیم زندېرانیم نیولې او چرېم نیوري کنه ویم زه خپانه یم زه ما بچی بنالاله نو چاې د خپل بچیونو نو چاړو خو لاس وې بنامه حسین ځانې لالک هاو زه په کته دا بچی درته غزه په ځانې لالکم نو دا ځان دشمنانو ها کجاهلت د زمانه د خپل بچیو نو د خپل ځانونو د خپل بچو دی تلقي او کجاهلت کې ليردو ومه د دې پاره چالاک دي لږه اوس خپل بچي قتلوي علم پینکه دارنګي حیا بچي قتلول دادي چې خانه‌zani منسووباندی وي دوه بچي انکه هغه اسباب د بچو هغه ختمي دا سيزونه دوايانې وي دا دوه یو ډېر شهري یو دوا ها خپل وګوره ها وبال دواخه دی خپل وګوره د ميري ا بي او په داسو گزارانه کي ل يردوم وليلبسوا عليهم دينهم نبي عليه سلامو نکاونو کوي تزوجو نکاونو کوي چې ساسه بشريري زه په خپلومت په روار باندې فخر کومه دې د بابا چاله کې دې او اوګر وړ کې پدې باندې دین دې دی دی کوغه شوې ده الله نه بوکړې د دې کاله را کال پرې دې آواز دې جوړې او واي دې حاجی انا موندا ډنګر دي دا زناور بحیرا وسیلا سایبا مخ تیر شو او حفصل حجر بن دې بمن دا بمن خنرا زیره پدې دا چا نظر دی پدې بابا نظر دې چرګه چبانګو کې پدې دا چا نظر دې بل فلانه دا سره دې آل یوشه پزان بانی سکره دی بان کره دی شین سادر ماما خیوی رو کنه بعض کپره بعض زناور بعض پای پا منگ دا من بعض زناور خن رازی حکره و یه نکه دا جمه پا منگ بانی خن رازی دا جنوری میاش نه دا دا پا منگ خن رازی جمه پا منخ خن رازی نه نه دا اسی زماستا خبری دی الا من شا آم مگر آش خود جید ما چه زمنگانو آو منگ خرو من جا ورانو بوه په خیال او په ګومان ده انور قسم زناورد دي چې حرام کړی شي به دي شاګانه داږي لکه حام چې داګه به بلس او خيونهږي او شاګرمشه وي په دې چا نظر ده انور قسم زناورد دي چې نه دې یادې نوم ده الله 파غید وې درو جوړول نه 파غې باندې سزا ورکړي د زرد په سبب ده چې دې جوړې په الله باندې او عاي دي الله وې زبولو ده دې مبارکې سزا ورکوم ته زانه تحریم او تالحل جوړ کړی وائی ده یا آجا پا گرو دی زناو رو کیری د دی زمونږ د زمان ده ناری نو او حرام کریشی ری پا پی بیانو زمانگا کچرتا وائی او کم میتتن کچرتا واغا مردارا ملابا پیدا شوا آغا کتی یا سخی یا او خکی نوبا دی پایی که برخدار گورا چکل با موزکر بچه پیدا شوا آغا بمر شوا کټی سخی ها او نو هغه باندې ټولو خورا او کچیر ته مونږ سبا پیدا شو نو داغه غوخه به سلو غوړه او خزو باندې خولا ولې وای ک خزو دې کټی غوخه وکړی نو بیا بیس کېږي جنې وې کېږي بیا او کوم او کومه به پیدا شو داغه غوخه به خولا و خیر ده کومله لوری پیدا شي خیر ده خو چې ځنده لوري پیدا نشي دا د کارو سيزيم اوس هم د حالتونه په باز علاقه کې اشتدا هارسونه زردي سزا به ور کې د یاد بیان ده به ده الله د حکمت او لا پویا زج ورټنه ترڅو تا تاوانیا کسان چې په وجغ خپل اولاد سفر توجدي به وقفتيانه بغیر من بغیر دلیل په غیر د ایلمنه حرام یا چرته کول کړې د ایله الله زوږ د رو جوړول نه پاللا باندې تاخې دی گمراشي ویل زانه حلال و حرام جوڑے کی او حرام جوړه او نه د ایال دابل دلیل عقلی سري رښتم دا الله ذات چې پیدا کړی باونه چتونواله په غیره ماړو شاتنو بي چتونواله بعضي باغونه او بعضي زونه په چتونو کې دا سفر به ول لکه غورشو او سبزو کوم داسې دي چې دا سفنه بغیر اكيد خدای غوې فایده نه لیکه کړی لا شو تورې شو هدا سبا دا غا ټماټرو ته م دغه دغه خلک جوړي هو ونغلا کجوري او فصل چې مختلفي رنگونه دغه خونه انورمان چې مشابه پرنګي نه دي مشابه په خوان کې کلو غره د میوې دا غلا چې میوونې شي او ورکه حق د الله پهروض ده لوکي اور از کٹائی کې چې کلهل فصل کټکه میوه شوکه نو پدہ کله کې دا الله زکات جدا کا حقو حق دا الله د هغه وخت نه لازمیږي چې په کوم وخت کې فصل پوښی او تا فصل شوکه میوه سبزیانه او یا فصل کټکه لکه غنم ولا تصرف او شرک مکوې کٹائی بکے اللہ <سؤال> ہ کر کے خپائی کہ منختہ دے غیر بڑے وننے کے پشاند مشرکینہ جاتے رہے بیا انه بے شک اللہ منن کے جاتے کہ ان کو سراج سوک شرک و منن اللہ حمولتون مفرشا او باز د زنا اڈنگڑونا بار وادی و فرشا و سلے والے دی پباز خلق سوڑلیکی پباز خلق بارونا کے دا اوس سره د پاره ساتدی باز ډیره تیز دي شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله الله دې په رحمت نور دی پر رحمتو او واقعیا دا وي زم بیا واري کې او ما مدرسو یو نوالتیاو موتبر سره او اجز ذمہ دار سره او ډیره موتبرو خانو دغه مشرکین بریلیان براتل او هغه پیسې ورکول او دا هغه پیسې باغی بیزی له ګولې مو دودونه به پکول شرکیاط او مدار به خورول نو ما وی دا درې ساده سړی نو پیسې ورکه پیسې بیزیږي نو دا خن نه دا دا پیسې کې پیسې زیلږي بیا او ما وی که خشنو د خزنه سربلنګ سره تعاون کوي زمو استاد ها حسین علي صاحب او تنظیم وزا غسر مس ماونت کوي ای اووازي له مونږي زادادو او استاذانو د پاره کوشش کیږي دا نه چې زمونږه بیا د خپل ځان د پاره لګي داغه زېدو پاره چې کم کړي د دینکار کیږي بینه حالت وي مله کار خالي حالت موړه حالت ملګا نو خانماوي چې دا زده جهدا دو مياوالي نحکه ته پاتې کیدو تقریبا سشپک پک شری سټیشن نحکه ته پاتې کیدو کوو ابراته جهدا دو کې نو کله کله باراته زیاد معلومات به ګرځېدو نو چې کله هغه راغې هه ما معلومات کاو نو وا فست د بای کې راته نو کوم اوتبر سړیو ریل ګاډي کې باراته ریل ګاډي داګه سره خوکه تیر شویو راي کې باراته نو چې کله هغه راغې هنه ما وې د څه د خبره اسې قابو کیګې نه خود سره پریل کې ز او چې کم ځای کې د کوجیګ نوځبه ته بیا کوجیګم ځبه واپس بیا راځم چې دا مسله وته بایان کوم ګوره سوم نه شوقیو چې دا ما ده مې نه کې چې ما دې په زبه نه او دوم دا چې الله عقیده سمې کېږي سخی سړی نه نوځ چې مال خو یې سیدي باندې لګي کېږي چې شي نو په کلا آغا آغا حضرت شواروس کې به یو ځل آغا اریل گاډه ته ملتان ته ها پک داغه دښت کوندیا پاره وبیا تیرې د دوه سټیشن بیا د داغه څخه جدا شي نو ما ټیکټ واغز داغه او چې کما ها دا یې کده نه سو فست دبي کې نظم آیته وختیدم نو یې ما ته وی چې یو ملا ټيب ماږی میګي چې ګاړې روان شو دا فس فست دبي د ټیکټ زیات ته اسنه چې بیا د کوزې نو ته بل ډابې ته لاړ او ایمان چه مالا دی فس ڈابوی تی کتا دی, دی او چه ده خیر دی بیاکینا او چې گاری روان شریل گاری نماغ توی چه زو تاسر دا خبری اتری با کو سا خبری اونکو ایمان یه یو ترخواست دی او چه وایا خان تا میوی او ایمان ی ترخواست زمان زادی چه تبا لس منتا خبری نکه زمان خبری باوری با ات منتا او چه بس وای نو اسمه سفارده که تاسو وی ما قران کولاو کو چې قران می کولاو کو نو دا چون چونګا هو پنجابيان په پنجاباي کې ما غته بيان د قران شورو او د مومن مؤمن سورته مؤمن نو دا شورو کو چې 15 منټه کې دا پشپغم من کې هغه پجلا شه ها نو ما هو 10 منټه دا غه سره له اوس څخه دا 3 منټه ما بيان کو 3 منټه هغه بیا ما بس کو ما ته بس ما ته بس کوم وایا خیر پدې کې اغازه ها ریل دې تیز بتن و اغازه راځي لیماج زه کوځي کوم زه لمه نو ولولم څه ته کوځيږي ایماج چې ما سره بزی او چې څنګه بیان دتل تکې ماته په دې دبې کې وو کو دا څه بیان به ماتا زمان ګین دی دي زما بچی دی زمان وسې دی زما لو خانادات دی هغه ته بیان کړي ایماج چې نا اوس نشم تلې او مازه ټیکټ ټیکټ دلته نور زالم او یما چې ناز اوسه فارغ نیمه مزه بیا او خیر یما ته جبټیو شو ما له بیا ټیم راکا مول اټیم ورکو زپاغه ټیم ها ارا د ما نو اغا سټیشن تاغه راغله هو شولي ما په سلاوستو وا د سټیشن نه تقریبا 3 بجټه کې فاصله کې راغې زهره ها او د پنجابیانو کوونو کوم پټا گئی دا غصی نظر آلم که بیجاتی بوت لما دکه موتبر خرکو علتی <تصفح> زی برابر کرده و قالیونوی خوار کرده خزی بچی وی ما زینا پرده وی چی نا خیر در زمین پرده وی ما ستابنی زمین پرده را قالیونوی خوار کرده و زیجون کرده و پرده منس که ولی گیره یو طرف ته زنانه که ناستی نی ابل طرف تا دی نوسی و بچی که ناستی را وې بیا بیا ما ته ویشا غسه مې وې چې څنګه غوړې ما ته پرېل کې وې ما د غیر به خو به خوې وی. هغه مختصره وقته اوس ما تفصيلي ویمه. چې بیان ما شوړو که 30 منته ما بیان روساو، نماز پردې نه اخوا جلاو واورې دا. هغه په جلا شوې زنانې ما بیان کاو دیم جلال به چې ما بیان ختم کو، وچه موږ د ګمړای په لار روانو وې دا قران سو وی. هاو ډیر ازعار او کور دیر شو بیا من چې نا تبل ده که منصر دریش پیدر رج تیره سیر زبو باسه سیر وزا مارچه نا ویچه نا که دوشم که آگه شو خیر یوش پیاروز با تیرون در د سیوانو ویچه در دیر خدا هم ماس بخیم دو بجه با ریده تا مخامخ چه کم ستیشنو در ریل گاری نو آگه تا با ریل راتا د او اسوبو ف شواروز کې بدرایو را راته وای ما چې یلا ځکه دولوس بجیروار شم سارچه شو یول شو مزار برابر د دولوس اوچو بشیل لړ بشیل وای ما چې زه ګوره دغه چې شم دې عزت له نشم ته بي غماشه یوه با جشوا یونیو با جشوا ما ما ګاړې ولې دا رې اقا سټیشن باندې ګاړې اوللې ما چې ګوره زه بیا بل و چې ته بي غماشه په دې ګاړې کې وته ای مال دی پاگل تا ګور دیو خو زوینه ماغه دی چې پسی‌شن ولاده دا غوځی دا دی اوسه نو چې ته پیغام وشکنه نوکر ته ویو برابره کا ها ځینی کا چوخه برابر مال دی پاگل تا ګور ها چې تړېلو چې ته وخه دبډو وبکو دا پدنه کینی چې کله وړه سی نوبر سټیشن د اغینا تقریبا 10 منټه کې وو یا پا وخيو نوغه فګد تا ها اړلګاره او دی داسې ده چې دې زی غبل سره شته په مستلس طریقه باندې وو او مثلث طریقه باندې وو وی چې دا دا رفسټیشن باندې ګاره وړاله مخک سیشن ته دې اورو سوا خیر ځل روان شوما زار په شاته پوخه باندې کینا سي زمما او هغه نوکر په پله جبه کې پنجابۍ کاغه ته سووي او هر روان شو خدا شه روان و چې زمما لاس کته لګې ده او خبر کو کوم د عاملا ده زمکه سدا سخهړې وا دا شو غو روانو ها بس ډېر تیزهې سلام ما وې چې دا اجو د ګار سره او هغه بوته سګاغوندو شوړو کو او دا خو به مون تیزې ده ها چې استیشن ته لاړې نو راغلې من او سېدو او داغه اوخینا وبدا شروانوي من غړې انتظار انتظارمو کو ټیکټم واغې سېدو آغا آغا اور صبح اگاګارې اگاګارې تلور وسره ما الحمد تو و کی احداثی صلی اللہ تعالی پیدا کړی احداثی اوغه چې اسونو سمند نشواله اوس عربو کې په دوبه کې دا شی اوخی دي اکرکلا په دین ټونو خي او دا منډه ورکه او دا مقابله قران وايي بعضی دا شی دي چې ما صلی اللہ پیدا کړی دي وامنل الانامی اشوخ ما خپل اگلې دي ومن الانامی حمود تو وفرشا بعض د زناورونه بار ډګړونه بار والهديفرشا سرل والدي یا بار والدي او ذبحې والهدي او س والدي یا بعضې سلی والدي فرشا او قالوننو والدي د بعضونه قالونونه جوړېږي یا په قالونو پ سرل خلک کوي یا بارونه په خلک کو د یو ځینبل نه. کلو اخریده آسانا چه خراد رکره تاسولالله اما تابعی که ده قدمون ده شیطان نو چه اصول سیوان ورکی گنا نو کردیر سیوانو ده ورکی نو آغا دوسه منده نیشواله لکه څنګه چې اوخی منده وی اینو عوام تباجیه و سنه ده سیوانو پا چکر کرده اینو بیشه کدار ده شیطان سازو ده پاره دشمنده کاره سمانیه تاسو آجو خلق پیدا کړم اتکه ما جوړه منځو نه نسنه نه دا غا ګډوند ودی و من او د بېزوند ودی مذکر ماده وایا آیا, آیا مذکر دواله حرام کړی یلا عملون سین یامونصه مذکر دواله اوه ها ګډ او پس یامونص دواله چې ګډو دو بېزره خبر کيماراله په پوي باندې کې تاسو رسیدئنی وَمِنَ ابل نه او د خاون نه ول بې س او د غ نهري ووا آیا, آیا مه حرامکرله ون س یامون نهسب یا چې یو شوپ رحونه د مادو ا بچ چې کم پررحم کې پیدا کېي یا و تاسو موجود ا تا تاسو موجودی کله چې با کاو تاسوالله پهې چې دا حاله لو حرام دي so that is zalim ta chana cha joori pa la da ro de pa cha wale khalq baghair in baghair de lila bishaka la tafeen ur ke qom zaliman ta us bayan de muharramato kyu aya zanuma a che wah ko le jilay mata yum harman yu haram pa yu khalq bani chugri laga magar che bimurda ara ya bin bejun ki yago kha de khinzir bishaka da چ आवाज وکړي شي بيدل نه پاهي چا سوچ محتاج شولګي تا نهي بغاوت کوونکيو نهي ذاتي کوونکيو ته حد شري نه به شکره او ساره بخشش کوونکيو مهربانم او پاکه سانو چې او ديانو حرام کړی من کول لذيذ فور هر یو خامند نو کوالا کول لذيذ فور ما په يهودو اغه نو کوالا حرام کړيو زفور نو کوالا خپل والا لکھو خو ومن البقره والغنم نکوالا ومن البقره او د غیانو نا ولغنم ازو ګړو بي زونا حرام کړم په دې باندې شوما وازګر دے داغي بما وازګ حرامي کړې وي ل دوی په وازګ ګولې کړې هغه به خرسوره دلهم چل ورته به ایمانونه الا ما حملت مگر اچ د پاسو به شاګانو داغي هغه پیارا مې اویل حوا یا غ کنمو کې په کنمو کې با یا سو کو ته کنمي و سو کو تا غ ها و او ما ته لا ته بهز مین کنمو مسکه چې کوم आवाज غبوا هغه په بند نه وا یا چې یوځې شوی و دا ډوکی سره اوس دا ټوډه منګل ورواري خه دا پاغه یلا بند کړې و د وجو قدو د غسین داب لا چې هغه ته الله غوسو نزالک جزاء نہ هم دا ور کرمو دیتا په صد سرکشی دی بشکو مودې نشتی نه پای کذب کانو کده نسبته دړو کو پیغمبر اتا تا نو مخه فکېگا وا رفساسو خوونه مې ربالې دی فرغا او نو شوا پسې دی عذاب د الله د قوم مجرمینو نازر دی چوبو یا کسا چې شرک کړي په دلیل کې که دا شې الله وما اشراك نام بشر کنے وکړې او نو زمم مشران نو انو به حرام کړې موږ څه شي اوس مشرکین په دلیل کې وی دا زمم په شرک الله خوشاله ده کځمم په شرک الله خوشاله نه وي نو موږ به یو څه حرام کړې موږ له سزا را کړې وکړ ها سوره نهل کمدار راځي پزت شرمات کې کځارې کومدارنګ درو غروه کسان چې مخ کې را دینو حتی دردې شو سکتے وایا اشته ده تاسو له دلیل په جواز د شر قطاسله د شر په جواز دلیل خوغه وکنه فتوخرج نوخ کارکه هغه دلیل مونږ تا تاسو تابینه مگر د ګمان او نه تاسو موږ اٹکلیان وایا خاص الله حجت دی پورا کوه شوه د الله پزړبانی ما تاسو نو توفیق به درکره او تاسو ټولو تا وایا هلم شهدا کوم راو والے امام شو تاسو شوهادا علماء تاسو هغه چې د بیان کوي چې به شکل الله حرام کړی دا او د دې موږ چې الله حرام کړیو دا حلالي نو فایل شې زونو کده گواهی وکړه بیان وکړه چې حرام او ته حلال وې ځان نه نو ها ته گواهی مکوا ته بیان مکوا دا ای سزا دا دا بیان غلط ته ولا تتب پوخائش روان دی او متابعهګی دا خوښ دا کسانو چې دروغ ویلي پایتو نژمنګا اوا کسان چې مانروړي پاخیلت باندې او دغه فلرف سره یادل نور برابرای د الله په صفاتو کې د الله سره مخلوق نور برابرای ظالمان hadronic د دې ځای نه او د نبی له سلام وصیت سوک چې ویلو د نبی له سلام وصیتو ګورم او واورم نو دا د پیغمبر وصیت ته وا پیغمبرا بیان د حرام او کوي ارض شی چیز اولولم هغه حرام کړی دي 3450 3450 دا حرام کړی دي الله تشرکو بی شیء دابا په خدار کومې دا الله سره یو شیء اغه د سورته ال عمران نشورو کړوا الله نشرک بی شیء ولا یتخذ بعضا بعضن ارباب من دون الله نسوره نسا کې بیا ویلو شپږ دیر شمایات کې وَا اعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِشَيْءٍ ها نو دته سورته ها مايده کې بیا ویل انو مې یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه دغه توې الله تشرکوا به شیء لبا برخدار کوي کله سزا خید شرک او کله شرک رات کوي و بالوالدین صانن او د مور په لار صدا خېګړ کوې اموجن یو لا دیر دلوګینا دیو جنې ورو جنې چې بیا به سبا د سخري او سم دې منګای دې یالو دا م بیا سبا څه کوي نه نه الله کولواله دی الله در و نه انو نرزخو کوم یوم منګر دې درکو تاسو ته خاص دی ته ٹھیک دې کډې دې منګای شي کدا غتروړه په لزله شي کنه نو رزق نه مرشی نا الله وعده کړي داخل دا خو وجی نی خدای شه دا چې په مخال کو کم کاپا او خلک د وجودو د پاندې علم دي خو الله وینا نه نه نو رزق کو کو ای او مام منګا رزق دې کو تا ستاو خاص دې تا رازق زیمه اميरेगा او سوره تی بني اسرائيل کې لا الله تقتلوا اولادکم من خشیت املاک موجنی خپل اولاد دی یری د لوګینا منګه اته وېدی منګه رزق ورکو دی اولاد تلومبه او تاسو ته رسو اولاد غمه کوو د فکر الله وه دیتا به مرقوم تاسو به مرقوم ما نو سو کې په یو چې علم د قران او د سنت یو نې بیا بساب سخوري ا نو بس فن اولاد ختم کړه یا داسه دوایانه استعمالي چې بچي ختم کی یا دا دازره چې بچي زو سن نكيږي نه ولا تقربول فوائش اموجني او یا خی او هغه ملکینه وې دا مالا به یو یو وګړي نو سو کونی سينو ها چې سره یو یو کېو بیا د جناکوس عربیا وې دا و بیا سبا موږ ته wala taklabul bawayish jinai poplar mo 1.5 meenay pa nisbat da alaq ban ne wala taklabul bawayish ma zar mino mabatwan aw mo hanze ke gay be hay ka muta'arat chakkar widi nawabat nawach potwi nizdi mazay aw mo ujni nafs aa cha haram kridawaj ilaa bil haqi magar pa qanun-e shariyat دا کار د تاسو وصیت کې تاسو په خامخا شدا کنه کار واره ولا تقربوا او من ذکرې مال د یتیم تا مگر په طریقا چا خسته طریقا خسته طریقا د یتیم د مال سوا دا غو مال بچکا یا چې سو دا غو مال خوري نو په هغه دونکو جزاره مزا تا جایز نه دي ولر د یتیم مال ته چل جوړ کړی اتا درې یاب شد شود او چور شي مضبوط یاد او مرته او پرکه پیمانه ولمیزان او تل <تصال> د دنیا کې پیمانه او تل غنوري پرکه خود قران او سنت هغه تل پوره کا بالقص پنصاف الله الذي انزل الكتاب حق الميزان الله وای ما حق او د میزان کتاب را لګره د تولا او تقریبا 90 مليون نفسا الا اوصا مگر فتا قد غيبان دي ګوره فديق پلا عقيده او معاشره او کتاب كتاب سنته اللي سير فيونو بلونت الناس في ازل محكي قران او سنت ما کسوتي وا ما پخره کوتال سنگ چ زرګر سره خپل کسوتي نو پاغي پيتل او سروس پ معلومه اي معلومه کي نه معلومه اي ورا کا د دې خپل کا سوټې وګورم لدو دنیا سيزونه خو په کا سوټې معلومه لغفلا کذا خپلما شرم په قران او د سنت په کا سوټې باندې وته تلاشا برابر دی او کني دي کتاب سنته لې سره فيون بلوت الناس في اعظم حقي ومنهم زاغ لا خير فيهم ومنهم جائز تجويد شكي بازو کې هیڅ خیر نه وو ټول عمر متچېغي واره خو سه فېدا پکې ښکار نه شو موږ ته بېماني کارکېږي او فېدا نه کارکېږي ټیم په ټیم بېماني ده او بازو کې هیڅ خیر نه وو او بازه دا شک کړي یله شک مې دی نو زموږ خو یوسو وي او دا استاد بل سو وي دا شک کله ختميږي ساه شک باندې ختميږي توبه کراډو دی چې دنیا نه مردار شي ایذا قتونم که چېنا کوي تاسوونه فادلو د انصافنا کوئ د انصاف نه دا ده ولوکانه شوه دا الله ولو والله ف کوم اواللی دی لهقبین پار چا کې کا ک په قلځان داېردوي که په مور پلاروي ک پهپلو پلوانې وي غنی نو فیره کپامل دا او کپاګر ویصی بیان وکاله د انصاف ویرا دا والا او کانزا قربا اگر کی ودا خوند خپل ولې نو د خپل ولې بیا مته اگر کی خپل اگر کی د اگر کی خپل ځان وی او په وا دو د الله فروا دی او کې چې کې وا ده د الله سره کړي حزګه صحابه زمنګ د هدایت زریه وا دا غي خبر منل ارځه چې کوم وادې شوې وي او هغه چې کوم وادې پیغمبر سره کړی او ناغيری اشتیا کړی وي کنه دیو جنا واصحابو لحجه واحده تون ومذهبهم لروزتون وربيو صحابه کرام زما ده 파را حجت او ہدایت یو لار ده او داغي مذهب او داغي طریقه نماز و فار باغ باړې دی باغ و باړې کې خडक لګیای کنه کار کسب کوي د دا غيری طریقا او دا غيری عمل زمنګ د فار باغونه دی صاحب خو صاحب او بيد الله انرال هه صاحب او بلد بدوي زال حکومت او ساکوم بي دانګي بيان کوي تاسو طالب په خا مخاج پندوالې او به شکه دا قران لازم از نهغه نفع تبوږي په سبوان شي قران خو زمان نه غلاو دې بسلوان شي کنه ولا تتبو سبل او مطابقې نور لارو نور لارې کیږي بيبي عائشه وي زادالمسیح کې قول البدا او شبات عبادات او شمات تلري کغي وګلاري ولې قضاې بسلوان شوي لو فطر فرباكمن سبيلي لو تاسدس بکیت عصو د لار د الله د الله کتاب نام دارنګ بیان کې تاسو تفه خامخا چې وی د الله نام بیا دا ګوره چې ورکلې ما موسی عليه ته تورات پورا پا ریکا چې استوا او زه هڅو د فاراز اریو شیدو مو دود دينا هدایت او راه مخاخا چې داخله په ملاکادو خپل یقینو کې اوس ترغیب قران کریم تا دا کتاب چې ده ان زنا او راګنه ما دې نه دا الله او ما راګنه ده مبارکو نو د خینا دکړې شوی کتاب ده دی ته کی نه چاله و تا کې خیر واچو ما بچو ته کی نه واچ پای کې خیر واچولې شي کور کې بیان کا چې خیر واچولې شي مال کې بیان کا چې خیر واچولې شي بچو بچټولو کې خیر اچوي لو فاتبیو تابیدار یو کې ده خیر انبیا 50 کې بم راشي فازا کتاب انزلنا مبارکون افان تم له منکرون دا کتاب ذا خینا دکنه ما دې ما دې ګره دې افان تم له منکرون آیات او څه دې نه ناشنا ګنونکي ناشنا یې مګره سورته سواد یو کم دیر شمایات کې سوې کتاب zannao mobbar ko لyadabaru A yaati wale ودخرو کتابو د خیر کتابو پیغمبر د خیرو ان انزل الله فی ليله مبارکه ما داری کده دا کتابه پاش خیر کی خیر سورته د شپ ليله القدر خیر من الفشار نو وتقول علکم ترحمون یریږي خامخافتاسو بره همو کلیشي انت دې په اړه میرا وله ګو 94 یې ان پماندله الله تقولو چې 97 یې قیامت کې چې بهشکا راګریشو قران په دوډل باندې مکه زمنګ نه یا دا په يهودو په سوار راغلم ته خونو وسوموي دا مکیوالو ته 파ړه دی دا مدنیوالو ته 파ړه دی دا بشته کافرو ته قران میا نه موږ لوخ نه نزارې مچ تعال نه د سبب بیاوي موږ له دې غوښتي کتاب نه رالګا ابادت پاتې نشو او سو موږ نه نه او قیامت کې وسوي موږ له کتاب بده کتاب رالګلې وی کله وایم کونا بهشکه موږ دروستو دینه دغه شیننه نه خبرو یا نو وایي قیامت کې که بهشکه رالګلې شي موږ کتاب ومړې په دایتو ته دینه اې دغه په موږ داسې یو کتاب راغلې لکه څنګه چې په یو روپنه سوا دا اوره منب درې دا حساب کړو نو تا کې طرف تاسو په هدایت او رحمت څنګه ډېر زاریم دا چانا نه چا د روغی پیاتون د الله کې دا غینا زه دې سزا بوږ کو منګه که سانو ته او هدایتونو په سبب دای شه دې لاس کئ د انتظار نه کئ مګر د دی چرابه جوړې ته فرشته دې مرګو یا را عذاب در رستا یا را بشی بازه نخی در ازابونو در افستا پدا اور کې که چرا بشی بازه نخی در ازابونو در افستا لا ینفعو نفسن فیده و ورنیکی نفس تا ایمان رو راللہ لم تکن چنی ایمان رو رے من قبل پخواه گورا پدا وقت باغل فیده ورنیکی پا کم وقتی چه عذاب راشی فلم یکو ینفعو هم ایمانو مومن کم راشی او کسبت فی مال اخرہ یا ای نو کړه په ایمان کې اخلاص یا ایمان ورو له اخلاص پکینو منافقو یا ایمان نوروله په دا و کېمان وړی په فاده بولنه ميداوی او انتظار کوي ان بشک مونږه انتظار کوونکو او یا په وخت د مرګ ولعذاب ها راشي یا په وخت د مرګ بیا توبه نه قبليږي موږ سوتې نساک ویرو ان الذين بشكاك سانچتسن شو فرقو فر تسنس گقبل دین لرا وکانو شو شیاں دل دل نمشت ردینا پیاوشس کے بشکا فسر ردی الله تعالی لا پیاو خبر کی دلا پاږه دې کم کار کای منجا بالحسنہ شاشرادو کلو پنی کو باندې فلوا شوم نو در په لذی پشاندګی ترجه ورا چاچ نی کیو کلا لرته د جبه سورګي فله او اشرف ام صالح دل په او صورت نمل یو کم نوینم بریا ته ګوري یو کم نوی صورت نمل ال تسوی منجا بالحسنتی فله خیر منا چا چ را دوغلو په نکای باندې زر بارا دینه غربت لرا ال تس نه یادې ته خیر یادې فل او خیر منہ دغه فاردی نو د وی لس اول ته وی بشميره خیر دا لسه زکه بنیکو غویا وره که یو نیک دی وکلا نو لس درجیدونکو ما اول ته وی که یو نیک دی وکلا نو بهتر درونکو ما نو دا الله سي یاد کړی چې د لسه نه کم نه دا د نیکي ادنا درجه دا ادنا درجه لسته لسنو ب کم ني او سيوا درجه الله ته معلومه دا چې سور ور کوي سور بندکه اخلاص وي نو دورا بدلو ور کوي چاله بدل ور کوي چاده بدل لا کو ور کوي چاله پيونه کوي د یو کرول ور کوي خير سور پايي کې اخلاص او غریب ملنګو فقیرو د رښت نه لګیدا عشردا غنا د الله دین او د الله کتاب ته کار وریو کوجه کینه دی ورکی خیر کوجه نو د ادنه درجه چې الله سره په کم نی او سیوا ما ته پته ده چې څومره یو بندکه اخلاص وی او نیکی کړي وا نادر اخلاص کوجه باغدا بدل ورکو ما خیر الله ته پته ده نو وس پونجو ومنجا چاچرا دو ګلوبسیا په بده پر شرکو هو چاچه بدیو شرکو کو لو فلا یوزادو سزا نشور کو لغات مگر په شانده یو سزا بو لوڑ ک او په دې باه جاتے اون کلی شي اوایا بهشکه د چما مضبوط کړي مانلا زمارت ال اصالات متقین په طرف د الله رنه باندي ز الله نیغلار باندې مضبوط کړي دینن چاغا طریقته مضبوطه چارطی قدا د ابراهیم علی سلام حنیف کله په توحید باندې والاړو ان ابراهیم علی سلام د مشرکینو نه اغه بار بار وی و ما کان منن مشرکین رديف موجودی اغه وی ابراهیم علی سلام سجد کړ او فرشتو تا د چې سجده فري فرشتو ته وګنو شاله خو مشرکی داغه په مشرک ده الله زکه وی او ما کان منن مشرکین و کان منن مشرکین چا یهودی دے چا وی نصاری دے نو عمران او شپته کی جواب کړو ما کان ابراهیمو یهودیان فلا نصاریان نو ابراهیم علی السلام پدنی یهودی نو پدنی نصاری فلا کن کان حنیفم مسلم و ما کان منن مشرکین ال تیمویرو وایا پیغمبرین نش کله چې چا کمرت کړي و الله ته بخ کې نه پتوا چې په دبدہ اعتراض کیږي لذاغه جواب الله مخ کې نه کړې الله ته پتوا چې دا سه خلق به پیدا کیږي پوښ رستونو خلقو کې هغه به دا خبره کوي لذاغه مخ کې الله جواب نه کړیږي اغه ته پتوا چې يهودو ته به خلک کافر نه نو الله مخ کې نه لام قدر وړې دي لقد لا ق کفره لجینا الله تبدوا چې روافه مدودیوه پیدا کېروستنو ننسنو کې او به زما ساح پهبت نامي اوسمان به بد نام نولامه اوقد لقد ر الله عن الممن نه لقدافان کوم لقد, لَقَدَ فلانو فافله دارنې اولاې کومل ممنونه وکه فاو فاو به هداهم مقتدی ا د دې طریقه پر روان شه نو دا په دې نه کوي او پیغمبر نن صلاتي و نو شکیدا جړی غسول دین صحابو په سبدویل دا دین جړی غسول لغه زګه چې هغه دین موږ ته دا خو پیغمبر حبل راځينا د پیغمبر چ صورت دین نقشړه اغه چا بیان کړی دا غن وروستو صحابه کرام پیغمبر څنګه دس کړی کمر خبره کړو وا په سفر کې سکړی دی په حزر کې سکړی دی یوازې والی کې سکړی دی په دی وا کې کوم معامل کړي په دی وا کې کوم معامل کړي نقل د پیغمبر پاک چا کړی منتا صحابه کرام سې نښاد دین موږ ته صحابو خو درې لو چې یو سره پهสาวه باندې د بدوی خواغه د دین نقشه خرابوي کړه وروړه وا ان صلاتي و نو و ما یا تا یو سره چې جو کو نقشه جوړه کی پاکستان یو لاکھ دوه کور په یوالي برابرېږي او بلې شګل د تستنستټیوشن په بیا پس جوړه کی ارسل د دسمه کې یاو خو یې و خوښ تا هغه نقشه ارسل د زما د ځای ګډه ور کړه شاه بو پسې تابعین و آئی موقع سبت ویرد دن نقشت باکول دی ارسا ان سلاتی و نسکی بیشکا عبادتی بدنی زما و بیشکا عبادتی مالی زمان و محی آیا جون زمان و مماتی و مغزمان للہ چال دی اختیار کری یعنی زما مر او و زمان جون او زمان قربانی اللہ لدہ الله لو کوم زما به نه کوي دا الله وکوي شپ ذ مغلوقات لري زما ژوند ما مر مر پیرازيخه نه بازار ويداي ير د پیغمبر پاک مرغ مني او ويداي مماتیان دی او من حیاتيان وي ودا يهود غون دي باځه مني او باځه نه مني حیاتي مني او مماتي نه مني زادما خپل وي مماتي زما مر نوبازداران او پیغمبر پاک په قبر کې ژوند دی او مونږه کوي او دې او مونږ یادوي وېدې د پیغمبر ژوند من منګي ا د پیغمبر ژوند منو خو هغه ژوند نو چې د دنیا ژوند دی هغه ژوند منو چې الله وي حبنا حیا ان ودا کلا تش ژوند شته الله وي تاسو په هغه ژوند پوی نه مونږ پینو پویږو هغه ژوند دی آ مرګی منو چې د دنیا پیسیت حیثیت باندې مړله ځکه صحابو په جنازه کړو ما فتاوه خودونه وکړه صحابو په جنازه کړو صحابو د غسل ور لکفن وغسل و جنازہ او صحابو له کفن راچورېو نو چې ژوندین سالا سو کفن او غسل شي ا او جنازه په صحابو کړو او دا وینې پیغمبر مړله دینو چې مړنه ده زارې ما دا جنازه په څنګه شوی و خورو که ولی بیا دفن که لیللہ رب دو دنیا په ایسیت بانی مرلی زکا چه دا چکم کارون آغا جنگون کول مقابلی کولی د کفاو ختم شیوی دی خوروشی زکا آغا دو دنیا نتلی ری او دالا پر په کافرم جون دی ری دکه که جون دو کافر رو نئی په قبر کې نبیا ایر دا سزا سنگ ملاوی گی ما پینزه قسم جون خودر ری د انسان یا د مور دا گیر یاو د دنیا یاو د خوبو او یاو د قبر او یاو د قیامت نو دایره لاسه ګډوډ کړل دا د شړی او د خړی دا کی شړی یی دا په ژوند دی او ژوند دی رازاره مله ګنده خسورګه ژوند او مرګ یې ګډوډ کړی دی سلامونه ګډوډ کړی دی درودونه ګډوډ کړی دی په خلکو د دین شتباره اوس د ارسي ګډوډ کړی دی لا شريك له نصر ابن خذار الله لا عبد يقاضوکه اپدې حکم شوی ماته ايم زول د غاله کې ودون ګن الله تا وایا اي ابي ذا الله نه ابغي الوتوم بن رب و هو رب كلشين او دا الله پانګې دار یو شې بن رب نو لټوما سور د دې سورته انام نمبر آیات تاسو ولته ویلو ولغیر الله اتخذوا وليا فاتح السماوات والارض وهو يدعم ولا يتام اغسام ركيه غد بیا یوصل څلسم کې ویلو داتمه پاره او لمبه مکه افغیر الله ابغی ها ابغی حکما او والذي الیکم اللہ آزاد دے ټوم او لٹھوم بل ربو چاہا دے فیصلہ کے ان کے بل ربن لٹھوم دلتوئے قولا غیر اللہ عبغی ربن وو ربو کلی شین اگر پا ان کے دار یو شرے والاک تسبو کل نفسن اونکہ ہر نفس یو سید یو عمل اللہ علیہ مگر زرر پاہی نفس دے والا تجرواز ربتم میدرہ اونبار یو بارہ ان کے بار دبل چاہ دو گناہ یا خاص رب تاسو تا جدو واپس کېدو تاسو دې خبر ورکې تاسو لا پا کانو دې تاسو پای کې خلاف کاو پنز دلیل او الله ذات چې ګرځوري تاسو خلايف الارض پاتې کیدون کې کی دی او بل دنیا کې دی او بل نمرو ست پاتې غي ورفا بازكم فوق بازه او پرته خړی باز تاسو ته پازو بازو پدلجو کې واز په بازو غره کړی دي په دغه کې پر سکونو کې پر شرافتونو کې په علم او په عمل کې د سب پرالهاب لوګو کوم فيما تا کوم دې چې امتحان واغلی تاسو په هغه څه کې چې درکړي تاسو ته الله مار دې درکړي امتحان دیلی ها علم دې امتحان دیلی ان ربک سر یو ریکاب وشکرب سازه زل اعزاب وکدا مسله دېونه نه نه لا نو زه ازه بدر کې چې صورت کې مسله ثابت شوه واسو زه الحمدلله یوم سسقلاو بزر فلا کاشف له الله قل انما هو اله واحد والحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى ام اي لا اله الا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 نو ګورې سریونه اقاب زرازاب علیما عذاب بدرو کوم یول زلا د تا د پدې صورت کې بیار شا چې دا هر یو چیزو فایدهي نقصان رکوونو راوستوونو ورکوونو دپکورو بیماری نقصان فایده اسبان الناس مکه پیدائش دا ټول داسمه اختیاراتو کی دي کبل څنګه متصرف وګانا برسو دے لائق دا پوئی ہوگا نا برسو دے لائق دا رامدقون ہوگا نا برسو دے لائق دا عبادت ہوگا نا رئینا رب کا سریع العقاب ارزر باز عبدالکو ما زرگ ورے زر سریع العقاب ہوں کدام سر توحید دیو من لا. په دو سره شرنوکوغه مشرکیو د غدوکوو او د نکانو خلکو ملګرتیا دی وکه و نفسه کمال ل نه مک والله ت د لنا خلکو مجلس لار سلام پیش کا هغې ملگرتو کا دغې سرت کا دې ممسله بایانو کا ظحت سره د شر کا د تريننګ د مبلغ د لپاره احکام او منا یقینو کا په میدان درېګا نو خدای کا د سي طریقي باندې کوو د رساو انو لغفور الرحیم اللہ دے لا خاب ما بشکل الله دې لا میرول خا مخابته په خنا کو ما خا مها لا میرول لغفور او خا مها نور زینو کې غفور الرحیمی او دلته په غفور سره لام انه لغفور یقینا دا الله خامخ بخشونکو به خنباته د ټولو ګناهونو کما او چهور ګناو نه خليدي ابد لا پنکو بدل کما رحيم مهربانه ما ماشاءالله او کتاب سم کتاب په صحیح طریقہ مخلوق تورساو دا مخشبه او ته پیش کرا د خلکو د عقیدې نه دي شرک نه وکړه له خلکو د سپاکل پاک دي د توحید دی رنگکړه او او مسره د توحید د وا حاصل بیان کړه او د نیکانو خلکو ملگرتیا ارتیا وکړه او د نخکل بلکه ملگرتیا ارتیا اوسره کې سلامونه به پېش کړي سرکے دیتیم دماغ خیال ساتے او قرآن شوئے نو ستو ملګرتیا اوس راکې دی تیم دم مال خیال ساته زماده پیغمبر ورشي نتو ته ومند اپدې قران په نه غلا موان شو ان انه لغفور رحیم ماشاءالله ګور زمزې په دې یو آیت کې ورکه او یدم مایده کې یولسو آیاتونو کې زېره ورکل یو چدا بيداب یته ان انه لغفور رحیم چې بخشش مې شو شوا مراباني مې لا شوا هغه مې لا شو کره الله دې مننه مې لا وکي واخرودا والحمد لله شل منته به تفری بیا به سبق وای زمنګ دغه ه ماشوم ته چې فون اکسیډنټ شوه داغن ناپریشن ده کديش اپریشن وشي دعا وکي چالو لا اپریشن کامیاب کی او اولاد جوړ کی الله دې له صحت ورکي الازم پهونه پریشان کي لکه در څزار روانو در څزارو دعاو کي له اوسه هم نه سره بيمار نه پاسپتا دونو کي موږ دعاګان یو چې دونو کي الله ټول شفاء ورکړي الله ټول صحتونه ورکړي او لازم په حال باندې را هم وکا د ير د یو بد حاله سلامتيږي ګو الله د ير د تکالیف سره زمنګ دا اوږي د ير د ار یو شي تکلیف د عوامو دې یا اللہ ازا منگ دا ملک سی روان کا یا اللہ ازا منگ اخپل امدادو کا من اخپل جلا فریاد تا تا کزو منگ برسوک دا جلال فریادو علا نیشتا اللہ چا تا او جاو چا تا او آیو چا سا چا تا مینتو کو بغیر سانا اللہ تا تا خاص کو او پا منگ بانی خپل یو فضلو س سنیزام سی کاللہ دا دی ملک نظام یو خم ملک دی خ خوام دی خد دندار دی الله زموږ دا عمل کیو خو ایستات سمت پال روان کا موږ دی غلطو مصايبو تکالیفو مصیبتونو نه پار کا الله موږ دی مصیبتونو تیر کړو الله ډیر ګلان کار دی الله موږ دی قرضونو مالک کا راځي راځي موږ باندې قرض دی راځي راځي موږ باندې قرض دی الله زموږ دی مصیبتونو سره موږ دی لګو قرضو ادا کولو واله نیو نو چاغه اې بونه کربونه را باندې وسې جننګ هذا يوق الله زمته خالصا انت تفريج